Barcelona Hola, 24 horas! Rallios limitad de anuranta bubúnchis Sí, sense, perfecte. Don, ja som aquí una altra vegada més en aquí en el programa del tot un poble. Per gaudir amb vosaltres d'aquesta festa major de la Sagrera, en dedica l'arqueòloga caudal Carbonell va donar-hi el dret de sortida de la festa major de la Sagrera i a partir d'ara doncs, fins al dia 25 hi haurà més d'un centenar de propostes aptes per a la participació de tota la família. En realitat, el cap de setmana anterior ja hi havia activitats programades en el marc de la desena mostra d'entitats del barri i aprofitant la celebració del 31 aniversari del centre cívic, doncs eh, d'aquesta manera va començar la festa major. L'elecció del Carbonell d'aquest any ha estat mediàtica, ja que Carbonell ha participat en diferents programes de televisió, és una persona que va estar vinculada al barri a través de la nau Ivanov i el tema de les restes arqueològiques trobades als terrenys de la futura estació de l'AVE ens va semblar l'excusa perfecta, explica Ramos. Doncs la Comissió de Festes de la Sagrera treballa cols a cols amb mig centenar d'entitats entre col·legis, associacions de mares i pares d'alumnes colles tradicionals, clubs esportius i equipaments. Doncs el que s'encarrega la comissió de festa, segons ens diu Agustí Camps, és d'alguns actes com per exemple el pregó, els balls i alguns altres actes potents que es fan al carrer, però el que és important és que coordinen com a intercambiaris entre les entitats i el districte i altres qüestions com les infraestructures. Els balls i els concerts són algunes de les activitats que es reuneixen més públic. Aquest any, el dissabte-disset de novembre, per a l'anomenada Nit de Gresca Major, la Comissió ha organitzat les actuacions musicals de Fumareda i Hotel Cochambre, a la plaça dels Jardins d'Ells. Els concerts són patrocinats per la Fundació Institut Goodman i amenitzats pel grup de percussió Segre Samba, de l'entitat Dracs i Diables de la Segrera. L'endemà diumenge hi haurà cercavila de gegants i capgrossos. Des de fa tres anys hem notat un canvi, hi ha més participació, puntualitza la presidenta Ariadna Ramos. Doncs el plat fort d'aquesta edició de la Festa Major, però, serà sens dubte la 35ena Cursa Popular de la Sagrera. Sempre s'ha fet coincidir amb aquesta carrera amb la Festa Major, però aquesta vegada doncs, ha estat impossible. Finalment serà el dia 2 de desembre al carrer d'Hondures amb Josep Estivill, segons explica la mateixa comissió de festes que espera que hi hagi unes 1.300 inscripcions i recorda que aquesta cursa és la més antiga de totes les curses populars que es fan a la ciutat. La Gemwine és més antiga, el 18 de novembre, arribar a la 89a edició, però en un principi només era per les persones federades. Puntualitza aquest membre de la comissió que diu doncs, que evidentment la cursa de la Sagrera doncs, no és només per les persones federades, no per tot el públic en general. Ara escoltem la música de Festa Major i tornem tot seguit. S'emper l'esplanada, trenquem pel carrer nou. Renoi, quina gentada, tot és pregó monou. Anem tots nous de trinca, no ens falta, no ens falta cap botó. Ens hem venut la finca per pur de el senyor. Treu la sonda les orelles, que som el feu del teu balcó. Treu de la les orelles, Fregant baió i no sabó. Avui tot és la d'alegria. Au, belluguem tots el cartol. I la passada ho anunciem, que anés la festa del nostre Sant Patró. L'alcalde va amb la vara, tothom està parent. De tant que s'estarrupa, no cap dins de la pell. Des del Se'l miren tots corpolls, el sogre i la Tomassa, que semblen dos cocois. I vinga la música, i vinga la música, com ens agraden els concertes en Vilcà. I vinga la música, i vinga la música, així que ens saben aquests músics de tocar. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui, amb aquest programa especial de festa amb ajudador de la Sagrera. Ja hem dit que ahir va començar oficialment amb el pregó de l'arqueòleg del Carbonell. I per parlar-ne doncs, tenim amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic el secretari de la Comissió de Festes de la Sagrera, el senyor Agustí Camps. Molt bon dia. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns com es prepara aquesta festa major per aquest cap de setmana, perquè ve molt ple d'activitats a partir d'aquesta ma mateixa tarda. Sí, com... ja estem ara ja des d'ahir, que en vam, vam començar amb pregó, ja estem en plena activitat de festa major, i bueno, ja a partir doncs, de la tarda, com dius, ja tenim tot un seguit d'actes, amb un cap de setmana totalment ataperit d'activitats al barri. Uh -huh. Avui, sí. digueries. No, com va anar ahir el pregó de festes? El pregó, bueno, això que hem fet així, de correcuit, una vegada es acabar, doncs creiem que va anar molt bé, l'acte va sortir bastant rodó, uh -huh. la participació de la gent doncs, va ser molt bona, el centre cívic no hi cabia ningú, i va estar ben derrotat la sala d'actes, uh -huh. i bueno, estem complicitats de la participació de la gent, de, de, dels que van venir, i de, bueno, del tot pregoneta i va content de, de, de l'expectació doncs, que, que va tenir a l'hora de, de, de ser i el de el pregó. Uh -huh. a més és una persona molt relacionada amb la Sagrera, amb la qual cosa doncs, evidentment se li havia de fer una mica d'homenatge no? perquè després de sortir per televisió i fer tots aquests programes que ha fet doncs evidentment calia que, que almenys aquest any tingués la seva oportunitat no? sí, sí, no, ja hi aquesta i una, doncs, també és difícil compaginar doncs, les seves feines i les seves és eh, bueno, una persona doncs, com m'has dit de eh, molt ocupar mediàticament i a la seva uh -huh. forma laboral i clar, trobar un forat, però bueno, aquest any s'ha aconseguit i ella està content i les encara més. Uh -huh. Doncs ja ens preparem per aquest cap de setmana. Avui tenim la recollida d'aliments bàsic que es tant a la plaça Massades com a l'Avinguda Meridiana. Després també uh -huh. la biblioteca de la Sagrera també s'ajunta a fer participar a grans i petits. Sí, avui doncs, bueno, tota la tarda doncs, ja començarem també la campanya que organitza la sèrie de Desmou de recollida d'aliments, doncs, per dir, estaran presents eh, a tots els actes i els punts emblemàtics del doncs, barri per cada vegada que hi ha algun acte, i bueno, avui, com m'ho com heu comentat, doncs, tant a la Passa Massades com a la Vígula Mariana, es uh -huh. farà aquesta recollida. I aquesta nit hi haurà sí. el gran superespectacle. espectacle sí, aquesta nit hi haurà doncs, bueno, el, el tradicional Supàr-de-Major, que està organitzant doncs, per, pel Centre Cívic de la Sagrera, i llavors és un sopar amb espectacle, on també és un sopar doncs, on trobem a reunir veïns eh, i autoritats del districte i la gent doncs, que es volen per les entitats. Mm -hmm. També hem de citar que aquest cap de setmana des de primera hora del matí a les 10 fins a ben tard a la matinada, doncs continuaran els actes de festa major. Quin... Demà mat al matí doncs, el primer acte seria ja el quart torneig de Catant que es realitza el barri, al centre cívic, i això n'hi ha dues parts de matí i tarda el matí també hi ha part del centre de documentació de la Sagrera una xerrada sobre l'impacte que va tenir la família Massades en l'urbanisme del barri uh -huh. el centre cívic organitza un espectacle infantil a partir de les 12 del migdia uh -huh. i també hi ha part de l'escola de dança que està també al barri d'escola de, de dança d'Ellina Corredor, on fan una petit demostració i d'exhibició de baix de hip hop per, per infantils i juvenils això uh -huh. seria el matí uh -huh. I doncs, si temps ja en el programa de tarda, que poden venir actes més tradicionals, doncs, ja estaríem parlant a partir de les 5 de la tarda la, la Rua amb la seva, crec, no és la 29a edició de la Batalla de Confeti, que ho uh ha -huh. dit a l'Espac de Serera sí, uh -huh. També aquest any amb el 45è aniversari de, de l'Esplai. Uh -huh. es, doncs, es fa la Xocolatada Infantil uh -huh. i a Passa Massades a les 6 de la tarda Tenim l'innovació de ball i un taller de Contri. Molt mm, bé. I el fi de festa del dia, de 6 a mi, allà, doncs, eh, per arrodonir-ho, és la nit que li hem volgut anomenar nit de gresca major mm -hmm. i en el qual doncs, a partir de les 9 es farà la presentació del lead-up del de track i diapes de la sèrie que vam, es van fer el. dos anys d'amorat. I a partir d'aquí doncs, ja comença doncs, el, tot el tema de Vall i ballaruca, doncs, amb el Mohereda, un grup de mm -hmm. que, també, doncs, que és del barri que ja està lluny i era, doncs, conegut també en el districte, i que cada vegada, doncs, ja tindrem més nom, i després va l'orquestra Hotel Cochambre, doncs que, bueno, esperem que ens, ens anima a tots, els doncs, fins a les 3 de la matinada. Uh -huh. Perquè aquesta, bueno, això és el que et volia preguntar, com va anar uh -huh. el lip-dap de, de, dels Dracs i Diables de la Sagrera? Uh, al final, podem dir que la, la, la resposta dels veïns ja li va anar fantàstic, el que passa és que vam tenir un començament una miqueta sis dubtors pel degut al temps. I, com vam sortir tots al carrer, doncs, a partir de quarts de deu del matí que estaven convocats, doncs, eh, el temps va ser una mica de mala passada, tot i que no estava prevista, i va ploure. Bueno, vam tenir uns reajustos, la colla de Guidiapes va ser migdor de doncs, perfectament, es ah. va concentrar el dint-ap del mercader Marcin Molins, i bueno, una miqueta de més des de fora, els organitzadors van ser ells, que la colla de Guidiapes, i llavors em va quedar perfecte i uh -huh. no veure el, el vídeo definitiu i com ha quedat, però ja dic, hora, per mi va ser, va ser rodó. Uh -huh. I molt, molt divertit acostumar-se a aquestes coses. Sí, sí, sí. sí. Mm. Després diumenge a les 8 del matí hi la despertada de Dracs i Diables, amb la qual cosa no us podreu estar fins a altres hores de la matinada perquè a les 8 del matí us despertaran. Sí, bueno, encara que estem, ens volem de despertar d'hora. Sí, la idea és que la gent tingui activitat, o sigui, que aguanti uh -huh. la nit i que, com que tots encara som joves, doncs ah, sí. al matí doncs, tornem a despertar-nos i, i en marxa, doncs, però que ens esperin en domingos doncs, també doncs, en actes tradicionals i doncs, sobretot un dels més importants per anar a les festes major serà el cert canvi de dades que hi ha. Amb la qual hem d'arribar-hi ben despens. O uh -huh. sigui, doncs, que a les 8 ja ens comencem a moure per, per casa. Mhm. Uh -huh. Després eh, hi haurà la desfilada de mascotes, que també és important de, de comentar-ho, el mateix diumenge, mm. després baix tradicionals amb les Bar a partir de dos quarts d'una de la... del migdia, sí. uh -huh. i tota la tarda i tota la nit doncs, de, de gresca. Sí, sí. sí, a la tarda de diumenge tenim una obra de teatre del grup amateur de, del Calaix, que fa l'obra, una obra moltíssima que es diu Don Quanta Norgio, sí. Escriu així, escriu així, és perquè bé escrivo aquí de sis aquestes i de després de nit doncs també doncs, el vàri, el vàri temps, doncs, el de tradicionar al barís varios centres un concert de la banda municipal de, de Barcelona que actua doncs, a, a partir de les 9 del vespre a la greja de Gríbail. Uh -huh. doncs, ja, doncs, doncs, acabaríem aquest primer cap de setmana, bueno, doncs no doncs, forces d'activitats i, i, bueno, i encara la setmana que ve que segueixen amb els actes. Exacte. Doncs, uh, si et sembla, ja connectarem la setmana que ve per veure què és el que podem destacar d'aquesta festa major. Molt bé, doncs, sí, mireu el programa la web de, de les tres doble baixes, tres teniu tota la informació de, de, de les festes, I, bueno, i penseu que entre setmana, doncs, sobretot, hi ha ja un seguit d'actes i conferències doncs, que també doncs, uh, estan, són interessants i que, que bueno, entre tots, podem destacar una que farem el dijous, 22 organitzada per la Associació de Veïns de la Saera, mm. que per de doncs, les restes trobades de la vila romana i aquest tipugeu que que bueno, que s'han trobat doncs, a, la, a les a les obres de l'estat del tren de l'AVE i que, bueno, doncs que, que, que pot ser fort interessant doncs, pels reïns de, bueno, del barri del districte. Vull dir que doncs sí. que t'expliqui una mica el que ens hem trobat. Sí, perquè d'aquests darrers mesos ha anat trobant coses de, en aquestes obres i coses que fa temps que haurien d'estar allà, que ningú es va fixar de que, que podria haver estat en, en, aquell, en aquell terreny. Ha sigut tot una sèrie de sorpreses, des de fa doncs, ja un parell d'anys que es van apareixent coses, mm. i, i, bueno, doncs, creiem doncs, que ara bueno, si ho porto, doncs, fer un acte, i, i doncs, fer una explicació de la xerrada, i que, bueno, que la gent no se'n parli, i, doncs, hi coneixem més, de, de, de forma directa, doncs, totes les a aquestes troballes. Doncs sí, intentarem veure si és possible que el mateix dia 22 que puguem connectar amb la Carme Miró que ens expliqui una mica doncs, el que és el que s'ha trobat i que és el que pensen fer des de l'Institut Cultural de, de Barcelona amb aquestes troballes. Doncs, doncs ens perfecta. És hora per millor informar d'aquí que no, que no trobareu. <ríe> Molt bé, doncs Agustí, que em sou moltíssimes gràcies novament i doncs bona festa major. Gràcies a vosaltres, ja ho sabeu Aquest any, aquesta setmana doncs, Acabarà de les fesos de la Sagrera I ens esperem a tots Exacte, doncs això Que els veïns i veïnes de la Sagrera I dels diferents barris de Sant Andreu Doncs que sí. sàpiguen que el, el, el barri de la Sagrera És un punt de trobada aquest cap de setmana Per passar-s'ho d'allò més bé Molt bé, bé, doncs moltes gràcies A vosaltres, bon dia. bon dia Molt bé, doncs nosaltres que continuem Amb el nostre contra amb el nostre programa d'avui i hem de dir que eh, per la Festa major de la Seggrera hi ha programades més de 100 activitats, exposicions, xerrades, tallers, conferències, balls, concerts, gegants, castellers a eh, cursa i per demà qui hi ha per demà. Doncs Jordi, per demà hi ha ball amb Umareda i Hotel Cotxambre. El diumenge, cerca de Gegants. El 24, el Correfoc i el Ball de Festa Major, amb d'altra banda, i l'orquestra Hit Beat. I el diumenge 25, com a fi de festa, Les Habaneres, amb Port Bo, i l'espectacle Pirotècnic. Finalment, el diumenge 2, de desembre, Tindreu la 35a edició de la Cursa de la Sagrera. És la cursa més, popu més popular i més antiga de Barcelona, com abans has dit, molt bé. Molt bé, doncs ja estem de festa major, la festa major que va començar i amb l'arqueòleg Aude Alcarboner i tot aquest cap de setmana doncs és un no parar. Recordar-vos que cada hora nosaltres des d'aquí, des d'aquesta minisora, us anirem recordant els diferents actes que s'organitzen per aquesta festa major de, de la Sagrera. durant tot el cap de setmana trobareu aquesta informació cada hora al nostre, al nostre butlletí de notícies i ara el que doncs, el que fem és escoltar una mica de música per donar pas ja al que és el nostre company d'esports, en Rubén Domènec, després continuem, fem una pausa i tornem després amb més activitats i amb més entrevistes aquí a la Festa Major de la Segreta en aquest programa especial. Fins ara. ...llum que vull ensenyar uns jocs que animin la vesprada vull dir el castell de pocs amb ombres nocturnes tenim la vista als dits quin poc, quantes espurnes ai pobres dels vestits de castell de poc, païvesc i soroll que pot. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui, aquest programa especial que hem volgut dedicar al barri de la Sagrera, però ara farem una petita pausa en aquestes activitats i volem parlar amb el Rubén Domènec perquè ens expliqui doncs, com es prepara aquest cap de setmana esportivament parlant i hem de dir una cosa, el... el això, al Tarragona, el gimnàs de Tarragona, a terra... a a terres andrawenques sí, sí. això mateix doncs no, no ah. pues això mateix el diumenge a les 12 del migdia el gimnàstic de Tarragona ve, ve a veure'ns aquí a casa jugava contra el Sant Andreu que Sant Andreu va 8è amb 18 punts 4 victòries, 6, 6 empatges i 3 perduts tres perdits perduts el gimnàstic va 15è amb 13 punts 2 victòries, 7 empatges i 3 perduts hem de dir que el Sant Andreu aquest cap de setmana passat ha descansat, per lo qual podrem recuperar baix, baixes que teníem, podem recuperar com una important, que és el porter mm. Morales, torna' a estar amb nosaltres. Ja, ja era hora. Això ja Després és... d'aquesta baixa continuada, doncs, evidentment que es torni a posar les piles. Sí, sí, sí. ja bé que perquè dona moral al equip. Mm. El femení juga el diumenge, també, a les 6 i quart de la tarda, contra el gimnàstic, tots dos. En aquest cas, el gimnàstic va quart, en 17 punts, i el Sant Andreu va cinquè amb 16 punts pel qual el disputa hi ja hauria ja que és important de que, per no perdre la plaça del tercera posició que és qui pujaria l'ascens que és el Girona amb 21 punts uh -huh. per tant és un partit important per no perdre aquest ascens claro. com que, home, estaria molt bé uh -huh. perquè fa el waterpolons anem a la piscina allà el waterpolon masculí se'n va al camp del Terrassa a la meva terra aquest cop i juguem dissabte a les 6 de la tarda a les 5 mitja ja podrem començar des d'aquí la ràdio, ja tindrem retransmissió a la ràdio hem de dir que el futbol masculí també a les 11 i mitja, dos quarts de 12 ja hi haurà retransmissió per la ràdio Molt bé. el que fa el Waterpolo això mateix, el Terrassa va tercer amb 12 punts, el, el Natació Sant Andreu va sisè amb 7 punts es pot arribar a posar quart, depèn com neixin resultats uh -huh. i Waterpolo femení aquest cap de setmana no enllà ja que ja havia jugat aquest partit que el jugaven contra el Dos Hermanes i en què es va guanyar el natació Sant Andreu 13-8. Molt bé. D'acord. Doncs aquesta era la informació esportiva que havíem de donar dia d'avui. resum més ampli, el diumenge a les 8 de la tarda. A les 8 del vespre. Molt Això bé. mateix. I demà hi ha ja la retransmissió. Demà dos de, a dos quarts de 6, uh -huh. a les 5 mitja, al Waterpolo. Water diumenge a dos quarts de 12, a les 11 i mitja, al Futbol. Molt bé. Doncs ja ho sabeu, aquella gent que vulgui estar... Doncs informada de tots els esports que es realitzen a Sant Andreu doncs ja sabeu que heu de connectar amb Ràdio Trinitat Vella aquest cap de setmana doncs ara nosaltres, nosaltres que tornem de festa, vinga va som -hi. Xampàtics, ja no forró. Apa, nen, i corre, vinga, coita, està al tevall, a cas de la cançó. Tiroli-roli-roli, tiroli-roli-roli, no, avui matem el cap Tiroli-roli-roli, tiroli-roli-roli, no, avui és festa... Oh! Jo! Ja. Mol bé, doncs ali com us deia, continuem amb el nostre programa especial de festa major. Dir-vos que avui divendres a les 5 de la tarda i fins a les 8, a la Plaça Massades hi haurà la recollida d'aliments bàsics. Organitza la Segrera Es Mou en col·laboració amb l'escola de música Baissaena Fusión. A les 5 de la tarda fins a les 8, a l'Avinguda Meridiana, podeu fer la recollida d'aliments bàsics que organitzen la Segrera Es Mou. Això serà doncs, davant del, del Mercadona. A les 6 de la tarda, a la Biblioteca la Sagrera Marina Clotet, la flor que volia ser gran a càrrec de catar té espectacles per nens i nenes a partir de 5 anys, organitza la Biblioteca la Sagrera Marina Clotet. I a les 7 de la tarda, la nau Ibanov, teniu una exposició fotogràfica de Josep, eh, Josep Maria Garcia, Tens fugit, llocs abandonats. Organitza el grup Fotosagrera. I a les 8 del vespre a l'Espai Jova Garcilaso hi a la quinzena edició del concurs de música acústica a les seves semifinals que organitza l'Espai jove Garcilaso. I a les 9 de la nit teniu al Centre Cívic de la Sagrera la Barraca, el sopar espectacle de festa major del 30è eh, del 30 aniversari del Centre Cívic. Com a menú no us ho perdeu. Teniu crema de porros amb pols de pernil, fricandó de vedella amb models, amb bolets i arròs, pastís d'aniversari, cava, pa, aigua, refresc, vi, cafè i infusions. L'opció de menú vegetarial també s'es pot fer, però teniu que avisar en el moment de l'inscripció. Bueno, mm, i doncs t'invida, no, Jordi, a anar, ens anem a xopar a ràdio. Se'ns fa, se fa la boca aigua. Sí, a mi se me'n feia dient això, ja sí. tenia gana sí. a aquestes hores. I a més hem de dir que hi ha un espectacle a les 10 i mitja eh, per inscriure-vos al mateix centre cívic fins a de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 de la nit i els dijous de 10 del matí a 2 del migdia. El preu dels adults per aquest menú és de 17 euros, per als joves fins a 25 anys de 12 euros. S'organitza el centre cívic de la Sagrera La Barraca. Doncs ara que et sembla, eh, Olga, doncs fem una petita pausa, escoltem doncs, una de les entitats que participa en aquesta festa major, com és el Centre de Dia de la Sagrera. Els escoltem. Amb aquesta sintonia de fons del de Sagresambe entrevistem ara a l'Eli, una educadora social del Centre de Dia de la Sagrera. Bon dia, Eli. Hola, Bon dia. Bé, teniu algun acte especial dedicat ara per aquesta festa major de la Sagrera? Sí, tenim activitats. Bé, a part de presentar-nos a la mostra d'entitats, el dijous que ve inaugurem una exposició d'un dels nostres residents que es diu Pere Ordoñez a la Biblioteca Maria Clotet i el dia 24 fem una, com una fira a la residència on els diners recaptats seran per la Marató de TV3. Serà una fira com diferents estants, com si fos una fira amb diferents paradetes, menjar, mercat de roba, eh, adivinació del futur... O... No sé, estarà divertint. Molt bé, Eli. Eh, si hi ha alguna persona que necessita l'ajuda d'aquest centre de dia, què ha de fer per adreçar-vos a i com ho ha de fer? Vale. El primer, per entrar a la residència o al centre de dia, s'ha de, de tenir la llei de la dependència aprovada. I un cop això, vas a la residència, a recepció... Ja allà t'apuntes a una llista d'espera perquè la residència de la Sagrera és pública. Vale, llavors té, té capacitat limitada, s'entra en aquesta llista d'espera sí. i quan bueno, de bueno, esteu enforat eh, s'entra, no? Sí. Realment som 126 persones a la residència. Són 30 del centre de dia que només venen estar al dia i 96 que, ven, que estan tot el dia, nit i dia. Molt bé. Vols agafir alguna cosa més, Eli? Bé, que si teniu temps lliure... Eh, podeu venir a la residència a fer de voluntariat amb nosaltres, perquè realment és una tasca molt enriquidora estar amb els avis. Molt bé, doncs des de Radio, des de Radio Trinitat Vella bueno, us animem a seguir aquesta tasca que feu a la residència, al centre de dia de Sagrera. Moltes gràcies, Eli. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Doncs senyores, senyores, estem de festa major. Abans heu, us hem comentat quins són dels actes que hi ha preparats per avui mateix, per avui divendres, però demà continua la festa. I demà el que us ofereixen a la festa major de la Sagrera és a partir de les 10 del matí fins a les 2 del migdia el centre cívic de la Sagrera La Barraca el quart torneig de Catant a la Seguerera. És un concurs de jocs de taula, els colons de Catant, i a partir de 12 anys doncs, ja podeu inscriure-vos. Inscripcions gratuïtes al mateix dia del concurs. Reglament del torneig, eh, us, us donarà a conèixer. I també patrocina Dèvir i organitzarà l'associació cultural i recreativa Juguem. De 10 del matí fins a les 2 de la tarda, al carrer Olesa, davant del mercat de Felip II, hi ha re la recollida d'aliments bàsics que organitza la Sagrera Esmou en col·laboració amb el mercat de, Fel de Felip II. Uh -huh. Doncs a 11 del matí a dues del migdia, a la plaça Massada hi ha l'exposició fotogràfica Tum Sagrera, seguiment de la transformació del barri, organitza Grup Fotosegrera. A les 12 del matí, a la Biblioteca La Sagrada Marina Clotet, hi ha una conferència, l'impacte de la família Massades en l'urbanisme de la Sagrera. A càrrec d'Enric Ruiz, del Centre de Documentació de la Sagrera, organitzen la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet i el Centre de Documentació de la Sagrera. A les 12 del migdia, recordem que estem parlant dels actes de demà dissabte, a les 12 del migdia, plaça Massades, espectacle de ballet i hip-hop infantil i juvenil, organitza l'escola de dansa Lina Corredor. I a les 12 del matí, al centre civil de la Sagrera, La Barraca, hi ha un espectacle infantil, tracatar, saltar i ballar, per la companyia Jeep Gasullà animació que fa aquesta companyia. És un espectacle especial de festa major, preparat per la festa amb tota la diversió possible. Vine i passa-t'ho molt bé, l'entrada és batuïta i l'afogament limitat, o sigui que... Mmm, doneu-vos pressa. Organitza el Centre Cívic de la Sagrera. Molt bé, i també demà dissabte a les 12.30 a la plaça Massades hi haurà una desfilada de moda infantil tardor i obert 2012, així que vine a gaudir de les noves tendències de moda infantil juvenil amb Baby and Kids, els complements i moda íntima que es portaran aquest any amb Quin.lord. Des de les deu i mitja, jocs, pintals, nens i nenes i animació, espectacle especial de festa major, prepara't per la festa amb tota la diversió possible, vine i passa-t'ho bé. En acabar, sorteig de regals i vals de descompte de les botigues del barri que hi participen, organitzant Baby and Kids i Quint.Lor. Hi ha dos quarts de cinc, fins a les nou, al centre cívic de la Sagrera, La Barraca, i hi ha el quart torneig de Catant a la Sagrera és la continuació. Un concurs de lo que trosit davant, Jordi, un sí. concurs de jocs de taula als colons de Catan. El reglament del torneig, com tu has dit, ho explicaran allà i patrocina de Bir. Organitza l'associació cultural Irreq i Atriva Joguem. I atenció perquè ara tenim la possibilitat de parlar amb l'esplai de la Sagrera, perquè eh, demà dissabte a les 5 de la tarda eh, hi haurà un recorregut de comparses començarà a la plaça dels Jardins d'Elx i acabarà a la plaça Massades. Un recorregut de comparses per la batalla del confeti que organitza l'esplai La Sagrera. I què et sembla doncs, si escoltem ara mateix a l'esplai La Sagrera, que és el que ens van dir? Doncs ara tenim aquí al costat els micròfons de la Ràdio Unitat Vella a una monitora de l'esplai del barri de La Sagrera. Bon dia, Jessica. Bon dia. Explica'ns una mica la tasca que desenvolupa el barri aquest esplai i bueno, les activitats que feu durant tot l'any. Bueno, nosaltres fem una tasca educativa en el, tem en el temps lleure. Aleshores, cada dissabte, de, de 4 i mig a 7, fem activitats amb, amb objectius pedagògics eh, amb, amb diferents grups de diferents edats, des de 5 anys fins a adolescents de 17 anys. Eh, després fem excursions cada, cada trimestre, etc., Bueno, i van una mica enfocat a, a, a més objectius, més carrer socials, no? A dinamitzar els joves, no?, del barri? Sí, um, realment l'Espraia es va formar pensant en, en tots aquests nens que estaven al carrer sempre sense fer res en concret, doncs poder-los agrupar i fer activitats amb un objectiu pedagògic. Molt bé, Jéssica, eh, teniu algun acte especial preparat per aquestes festes de la Sagrera? Sí, el, cada setmana que ve, el dissabte, farem una batalla de confeti i una xocolatada. Molt bé, o sigui, eh, festes netes, no?, per l'esplai de la Sagrera. Super netes. Molt bé, ja per acabar, si algú està interessat, que t'estigui escoltant, està interessat en posar-les mutat amb vosaltres, si tindrà de portar algun a la canalla, portar algun nen amb vosaltres, eh, què és el que ha de fer? Doncs pot venir els dissabtes, entre les 4 i mitja i les 7, a la plaça Jardins d'Eix sense número, que està al costat de, de la parròquia, el casal parroquial, i allà n'hi haurà una secretària que li podrà informar de, del que necessiti saber. Tenim esplèl.com i si no, si ens busquem pel Facebook, també també hi estem. Perfecte, Jessica. Doncs vols afegir alguna coseta més? Ah, no, que, que vingueu, que esteu a, que sou tothom convidat a venir a provar-ho. Molt bé, i la setmana que ve, dissabte, tenim una cita amb vosaltres amb una garrada de confeti i una xocolatada, no? Perfecte. Doncs molta gràcies per estar aquí. Eh? A tu, gràcies. Adéu, Jessica. Adeu. Doncs continuem repassant alguns dels actes que ja preparats per aquesta festa major de la Sagrera. Ens havíem quedat a les 5 de la tarda de dissabte i precisament a aquesta hora el que es farà a la 9 i 9 és un cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula L'estratègia del Caracol, ponent convidat Felipe Learanguren, que parlarà del moviment veïnal i de formes d'organització ciutadana i organitza el col·lectiu cultural de cinema popular. I a les 5 de la tarda, també, bueno, a un quart de 6, a la plaça Massades, hi ha la 29-tena Batalla de Confeti. És el 45è aniversari de l'Esplai La Sagrera i col·labora la Comissió de Festes de la Sagrera. Organitza l'Esplai La Sagrera. Molt bé I A les 6 de la tarda, a la plaça Massades, taller i bai de country. A les 6 de 6 a 6.45 Ja hauria al taller i apuntes. Vine i t'ensenyarem a ballar. I a les 6.45 i fins a les 9, la ballada de country, que organitza els amics del country SNS, que després tindrem la possibilitat de parlar amb ells. De 6 a 8 de la tarda, a la plaça Masades hi ha la recollida d'aliments bàsics, que organitza la Sagreda Esmou en col·laboració amb els amics del country. Molt bé. A les sis mitja, a la plaça dels Jardins d'Els, xocolatada del 45 aniversari de l'Esplai La Sagrera per nens i nenes. Col·labora com jo de festes de La Sagrera i organitza l'Esplai La Sagrera. A les 7 de la tarda, a l'Espai Jove Garcilaso, hi ha la quincena edició del concurs de música acústica. Són les semifinals. I organitza l'Espai Jove Garcilaso. Molt bé. Doncs hem de dir també que a les 9 i de la nit de demà a la plaça dels Jardins d'Ells hi haurà la sisena botifarra popular a preus populars, paradeta de manualitats per recaptar fons per la Marató de TV3 i organitza l'agrupament Escolta i Guia Pau Casals. I a dos quarts de deu a la plaça Jardins d'Ells hi ha la nit de Gresca Major amb l'actuació d'Humareda. Molt bé. doncs també actuarà Hotel Cochambre amb el seu, seu espectacle Cucaratxa Tour 2012 a partir de les onze mitja. Disco Chambre a, les, a partir de les dues de la matinada i hem de entre cada actuació doncs hi haurà la presentació del lip-dub que es va fer aquest passat cap de setmana amb la Sagrera i animació a càrrec del grup de percussió Sacre Samba de Dracs i Diables de la Sagrera. També hi haurà un servei de bar i també hem de dir que patrocina l'Institut Goodman i organitza la comissió de festes de la Sagrera. D'aquesta manera nosaltres arribaríem al final del que són les activitats per aquest dissabte, és a dir, per demà dissabte. Ara escoltem una entrevista que teníem preparada per tots vosaltres. Ara als micròfons de Radio Trinitat Vella tenim el David, que és un cooperativista de la cooperativa de consum responsable del barri de la Sagrera. Al ha m'ha sortit, eh? Perfecte, sí, ens 30 panxes. 30 panxes. En honor al barri de la Sagrera, que és conegut com el barri de les 30 passes, al voltant de l'església, doncs nosaltres som les 30 panxes. Molt bé, doncs expliquen una mica, fent-nos cinc cèntims de la, de la tasca que, que fa aquesta associació, aquesta cooperativa. Sí, la finalitat de la cooperativa és accedir directament als productes del pagès, sense passar per, per distribuïdors, i el que fa que maleteixi el cost són productes ecològics... Així que en principi són més cars, però com que comprem en grup i ens saltem la cadena de distribució, doncs podem accedir a uns preus més assequibles. O sigui, millor producte a preu més barat? Bé, bueno, a, a un preu competit. Raonable. Sí, raonable. És bastant més barat que botigues com Benites o cistelles tancades cada dia a les mercats. És un preu eh, semblant, potser un pèl més barat que les cadenes de supermercats, però és un producte de qualitat, ecològic, amb la garantia ecològic i també d'art responsable. Molt bé, eh, ten, teniu algun acte preparat per aquestes festes de la Sagrera? Doncs sí, sí, sí, el, si no m'equivoco, a la 9 i va el dissabte 23, no em, voldria, no em voldria equivocar, fem un videofòrum, un documental que es diu El plat a la vida, és un documental molt, molt interessant per entendre el... Les, la problemàtica de, de com accedir als aliments ecològics, responsables i, i esteu tots convidats a la sala Ivanov la veritat és que ara mateix no me'n recordo si és el dissabte 23 però això ho podeu trobar a la, a al programa de festes de, de la Sagrera Molt bé, i per acabar, si algú ara mateix ens està escoltant i té algun hortet i vol posar el contacte amb vosaltres o vol anar a comprar producte ecològic o no ho ha de fer doncs, nosaltres estem molt, molt interessants en fer créixer la cooperativa. Ara mateix, d'hora, no va ser 30, vam arribar en un moment, vam començar a 24, hem anat oscil·lant fins a 30 i ara som 27 i ens agradaria arribar a 40, si, si poguéssim. I per contactar amb nosaltres, doncs, podeu venir al carrer Antonio Ricardos, número 10, qualsevol dia dimecres a la tarda, que és quan fem les cistelles i, el, i, la, i la repartició, o si no, enviar un cordeu a cooperativa de la Sagrera gmail.com que allà ens atendrem. Perfecte, doncs moltes gràcies per, per, per prestar aquest temps a Ràdio Unitat Vella i, bueno, animar-vos a seguir amb aquesta tasca que feu pel barri i per tota la gent que, que vol anar a consumir els vostres productes. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. Continuem a vosaltres. la deu... Molt bé, doncs ja ho sabeu, el dissabte, dia 23, la Cooperativa de la Sagrera organitza una activitat Ah, dins la, el que és la nau i bueno, d'aquest tema doncs anirem parlant al llarg d'aquesta propera setmana perquè ens expliquin doncs, com ho tenen organitzat però ara el que fem doncs, és a començar a explicar-vos què és el que podreu gaudir aquest mateix diumenge A les 8 del matí el carrer del barri hi haurà la despertada organitza dracs i diables de la Sagrera a dos quarts de deu, a la plaça Jardins d'Ells, hi ha la desena trobada de gegants i capgrossos, plantada de gegants i capgrossos, de les colles participants al Cercavila. Col·laboren Casal Parroquial del Cris Rei i Comissió de Festes de la Sagrera. Organitza Colla Llegantera de la Sagrera. I de deu de matí a vuit del vespre, al la plaça dels Jardins d'ell hi haurà la fila de productes artesans. D'11 del matí fins a les 7 de la tarda, a plaça Jardins d'Ells, al el Mercat Solidari, que organitza Monitors Sense Fronteres. Més coses a comentar-vos. Doncs a les 11 i mitja del matí hi haurà l'inici a la plaça dels Jardins d'Ells i al final a la plaça Massades del Sarcavila de Gegants i Caps Grossos. Hi participen doncs, gegants de l'escola Jesús Maria Josep, gegants de Sant Andreu de Palomar, gegants de la Sagrada Família, gegants de la Trinitat Vella, Drans Gris Diables de la Sagrera, Sagresaura, els fumets de la Sagrera, Sagresamba i la colla gegantera de la Sagrera. Es farà una parada en Vall davant la residència i centre de dia de la Sagrera, del centre de dia del qual us ho vam parlar doncs, fa un moment, que es troba al carrer Barangueda, polou número 102. I en acabar, a la plaça Massades hi haurà el ball de Gegants al voltant de les 12.30. I col·laboren el casal parroquial de Cris Rey i la comissió de festes de la Sagrera. També hem dir-vos que organitzar la colla gegantera de la Sagrera. Dóna ganes d'anar a veure els capgrossos, eh, Jordi? Sí. Però a les 12 teniu més coses. A la Casa de Granada hi ha el tercer certamen de bandes de música d'entitats culturals de la província de Barcelona. Col·laboració especial de la Diputació de Barcelona i organitza Casa de Granada. A les 12 del migdia, a la Plaça Masades hi haurà la desfilada de mascotes obert a totes les mascotes i amb regals per tots els animals assistents. Organitza San José Veterinàris. A dos quarts d'una, a la plaça Jardins d'Ells, hi ha balls tradicionals amb l'ESBAR Gaudí de Barcelona. La direcció cos de dansa és de Maite Font. El coordinador Antics Dansaires és Daniel Sester. L'ESBAR Vila d'Esplugues també participa i la direcció és de Sergi Castro l'esbar l'estel del casal parroquial del Cris Rey. La direcció és de Rosa Botines i organitza l'esbar l'estel del casal parroquial del Cris Rey. I el diumenge mateix també a les 5 de la tarda al Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca hi haurà teatre. amb Una obra que ens ha comandat ara fa un moment a l'Agustí Camps que és de la convenció de festes que es diu Don Quan en C. Tenorio. No eh? A càrrec del grup de teatre de la Sagrera del Calaix i dirigit per Paco Ribas. I a les 7 de la tarda, Jordi, a l'Espai Jove Garcilaso hi ha la quincena edició del concurs de música acústica, són les semifinals, i organitza l'Espai Jove Garcilaso. I per acabar, ja per arrodonir el que és aquest mateix diumenge, a les 9 de la nit hi haurà l'Església del Cris Rei al concert de la Banda Municipal de Barcelona, dirigida per Juan Miguel Romero i organitzada per la comissió de festes de la Sagrera. Doncs Parlem de comissions de festes i comissions d'activitats doncs que es realitzen en aquest barri, ara el que podríem fer és escoltar una entrevista que vam realitzar a la comissió d'entitats de, de la Sagrera. Ho escoltem ara mateix. Continuem a la de buena mostra d'entitats de la Sagrera. Ara tenim el president de la comissió d'entitats, del Consell d'Entitats, Quim Tarré. Bon dia, Quim. Hola, bon dia. Bon dia. Eh, quina és la teva funció dins del barri La Sagrera i dins de les entitats del barri? Bueno, concretament avui som una mica protagonistes perquè som els organitzadors d'aquesta mostra d'entitats. El Consell d'Entitats és un punt de trobada de totes les entitats del barri de La Sagrera que volen pertànyer en, en, en aquesta coordinació i a partir d'aquest doncs, espai que nosaltres generem, donc hi ha l'intercanvi d'informació, els ajuts que poden tenir una entitat a de l'altra, creació de sinergies com més avui aquesta mostra, etc. Diríem que és un amic un referent del, del compartir un conjunt totes les entitats que treballen en un mateix territori, doncs un referent comú. De anys ja no, d'aquesta trobada d'entitats, com, com heu anat vivint aquests 10 anys? I suposo jo que també ha sigut un, un temps en el que no sempre us heu trobat amb la mateixa col·laboració de gent, no? Bé, la veritat és que les entitats, és el primer moment en què es va tirar endavant aquesta iniciativa, sempre han estat molt, molt col·laboradores i els hi agrada participar en això. De fet, nosaltres, una de les idees que sempre hem tingut en aquesta mostra d'entitats és fer-les a diferents llocs del barri. En aquest conjunt de deu anys hem tingut diversos escenaris. Aquest el repetim una mica perquè ja havíem fet una de mostra d'entitats en aquí perquè l'hem volgut fer coincidir amb els actes del, de celebració del 30è aniversari del centre civil. Això fa també doncs, que ja hem tingut que mullar una mica en un espai molt més reduït perquè la tendència que teníem en els últims anys era buscar espais més oberts com el boulevard del, del carrer Garcilaso, com, com la plaça Massades, espais més amples que permeten doncs, una disposició de les parades més folgada i també el trànsit de la gent que pogués més ser còmodo. Però vam pensar que, bé, que valia la pena en, aquest, en aquesta ocasió sacrificar-ho doncs, i afegir se en, en, en aquesta diada de celebració de, que recuperem, doncs, que, que recordem la consecució que va significar pel barri una fita molt important com va ser aquest equipament. Heu notat alguna davallada de col·laboració d'entitats per, per causa d'aquesta crisi que, ens, que estem vivint i que ens estàs tocant viure? Doncs la, la veritat és que no, perquè aquest any són 30 les entitats i equipament. Perquè, eh, de, clar, la mostra diem d'entitats, però també hi ha equipaments que participen, com la Biblioteca Marina Clotet, com l'Espai Jove Garcilaso, eh, etc. no? una mostra d'entitats i d'equipament, però entre uns i els altres aquest any són 30 els que estan presents aquí i eh, hem superat el que hem fer l'any passat. Evidentment encara n'hi han d'altres entitats que no, bueno, per, per diverses raons doncs, no poden estar avui presents aquí i, i, i que confiem que en properes edicions doncs, hi siguin, però en aquest context que estem vivint de, de crisi econòmica, eh, nosaltres creiem que una, un dels factors que que ens pot ajudar a sortir una mica és associar-nos amb les diferents iniciatives que des del moviment civil s'impulsen per tractar de, bueno, doncs de pal·liar una mica de compensar aquestes dificultats que estem vivint. I en aquest aspecte, en aquest aspecte. una altra qüestió és els recursos econòmics que disposa cada entitat per fer front a la, a, a, a, a la seva activitat diària. No? I això aquí, clar, tots estem patint, no? subvencions de les administracions públiques, altres ingressos que en altres ocasions s'obtenien doncs, una més facilitat, doncs, avui no hi són, però bueno, això ho hem de substituir amb inventiva, amb imaginació, amb esforç, amb el que sigui, per tirar endavant. Molt bé, Quim, doncs, des de Ràdio Trinitat Vella us felicitem per aquests 10 anys d'aquesta trobada i us animem a seguir així i que ens us seguiu convidant any d'any. Bueno, per nosaltres és un plaer que estigueu aquí. Radio Trinitat s'està significant per seguir doncs, totes les activitats i tots els esdeveniments que es produeixen al barri. Per nosaltres doncs, és una gran satisfacció i un honor també que estigueu aquí amb nosaltres. Eh? Moltes gràcies, Quim. Molt bé, doncs continuem amb aquest programa d'avui i avui hem volgut dedicar uns minuts a aquesta festa major que segurament doncs, demà més d'un podrà gaudir si es passeja pel, pels carrers i pel barri de, de la Sagrera. Nosaltres no ens movem de la Sagrera, però comencem ja el que és la nostra habitual agenda d'actes i activitats per comentar-vos i hem de dir que la nau Ibenov us ofereix Guerrilla, segona edició, segona sessió. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui divendres la segona sessió de Guerrilla, tàctiques per la microcultura, a la seva segona edició. Doncs les guerrilles, per a aquella gent que no ho pigat, doncs són sessions de debat i reflexió mensuals al voltant de diversos àmbits de la gestió dels projectes culturals. El sector cultural és un espai molt ampli i ple de creativitat i idees. Això comporta la convivència de diversos models de gestió, locals, públics, privats, híbrids, alternatius, a peu de carrer, cada un amb les seves diferències, amb els seus processos d'èxit o de lluita diària. La participació, aquest concepte que en l'àmbit cultural ha començat a estar maleït, cal que es pugui posar en valor. Estem en un moment en què els processos col·laboratius, de cooperació, de cocreació, apunten més a fer la nostra tasca millor. Són noves formes d'entendre la participació. Doncs Com hem dit, aquesta activitat, guerrilla segona edició, es realitza... Uh, doncs avui divendres l'horari és de 10 del matí a dues del migdia hi ha dinar i el preu és de 30 euros dinar inclòs. que qui hagi participat en sessions anteriors doncs, té un 10% de descompte més informació i inscripcions a formació arroba 9 -9 més coses a comentar-vos. Doncs, no ens movem de la segreta, tal com us hem dit. Doncs, Continua la tardor solidària a l'Espai Jove Garcilaso. Sí, Jordi, les activitats a la tardor solidària a l'Espai Jove Garcilaso ens proposa avui divendres a les 7 de la tarda el taller pinta la teva gorra per la solidaritat a les 5 de la tarda, com he dit. Exacte, a les 5 de la tarda. Doncs demà dissabte a les 12 del migdia a la plaça Urfila i, a, i també a la plaça de Can Fabra doncs hi haurà xarcavila, flashmob, arbre de desitjos, animacions infantils, tot això dins aquesta tardor solidària a l'Espai Jove Garcilasso. Mm, ens quedem a la segreta, que, és el que, us deia, que la nau Ivanov us ofereix al 6è cicle Fem Música. Exacte Jordi, continuem a la segreta a la nau Ivanov. Al carrer d'Honduras, número 18, us oferirà demà dissabte a les 7 de la tarda un nou concert dins del sisè cicle Fem Música. Doncs un concert que forma part de la sisena edició del cicle de concerts de música de cambra Fem Música que es fa a la nau Ivanov i que aquesta vegada doncs anirà a càrrec del quintet Resonància. Qui són el quintet Ressonància? Doncs Francesc Puig Clarinet, Eduarde Vila al violí, Iman Guardia al violí, Joan Ignasi Ferrer, bio a la viola i Esther Vila al violoncel. Ja, mmm, aquest programa tindrà dues parts. La primera part que estarà formada per obres de Wolfgang Amadeus Mozart i Carl Stamis, i la segona part que també doncs, podeu escoltar música de qual ho fan Amadeus Mozart. Si voleu més informació o fer les reserves, podeu trucar al 93 207 71 10. Les ventes d'entrada són a teleentrada i una hora abans a taquilla. Els preus generals són 15 euros pel públic general i inclou una consumició. Per als jubilats, estudiants, aturats, amics de Nau i Benof, 10 euros. També inclou la consumició. I pels nens, fins a 8 anys, solament 5 euros. I també inclou la consumició. Els descomptes, atrapaló. Molt bé. Doncs el Sant Andreu Teatre us ofereix l'illa desconeguda de la companyia Markelinje excepte la companyia Marquelinie, a terra alçat, per oferir-vos la representació de l'obra de teatre L'Illa Desconeguda, o és una adaptació de l'obra de José Saramango, Nobel de Literatura, una aventura preciosa que defensa el dret a somiar. Molt bé. doncs hem de dir-vos que ens queda pràcticament un minut, uh, marxem... Eh, dir-vos que aquesta obra de Líades Conegudes pot gaudir al Sant Andreu Teatre avui no, demà dissabte a les 5 i mitja diumenge de, a les 12 i a les 5 i mitja hi ha dos, dos horaris diumenge a partir dels 6 anys doncs, és recomanada aquesta obra i es fa en català i el preu és de 9 euros també dir-vos que la 9 i la us ofereix cuentos cruentos avui, demà i diumenge. Avui i demà a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda. Nosaltres marxem així que donant les gràcies a la Olga Escribano, donant les gràcies també a la Susana Ávila i nosaltres que marxem. Adeu, seu, bon cap de setmana. és la notícies